Odolberoko animaliari txikiena, Kuban, Amerikako antietan, da eta ez da satitzu etruskoa. Erle kolibria da, megisugailena edu zientzia izena, eta pajaro moska edo zunzun zito esaten diote gaztelaniaz. Haren masa, bi grammo baina pixka bat gutxiagokoa da, eta bizi den abiako diametroak iru zentimetro baino ez ditu. Erle kolibria hegaztirik txikiena da, baina gainerako kolibri guztiak ere, trotxiida familiako espeziak oso txikiak dira. Hegalen mugimendua hain da azkarra hegaztiak baino insektugalariak dirudite. Hegoak segunduko haabilar hogeita hamar bider astintzen dituzte, eta orduko berrogeita hamar kilometroko lastertasuna lor dezakete. Gainera, atzeraka ere mugi daitezke beste gaztiek egin ezin dezaketena. Kolibriak oksigeno behar oso ondiak ditu, bait eta bihotz taupadaren maiztasuna ere. Minutuko, mila berreundairuro gehi da, neurtu den bihotz maiztasunik bizkorrena. Horregatik, oso ondia da kolibrien energia beharra. Hori dela eta asko jan behar dute. Aien tamaina kontutan harturik, Ez dago kolibriek baina gehiago jaten duen animaliarik. Ainda handia kolibrien energia eskaria ezen, gauean, egan egiterik eta jaterik ez dutenean, beheratu egiten baitituzte giltzurrunen lana, biotz taupadaen maiztasuna eta gorputz temperatura. Nektarra da kolibrien janari nagusia, baina ez bakarra. Insektu zenbait jaten dituzten oizean behin, proteina eta gatz beharrak asetzeko. Nektarra gluzido iturri da, baina zenbait loretako nektarren azukre kontzentrazioa oso batxua da. Hori horrela, nektar volumen handiak hartu behar dituzte, eta gainera maiz hartu behar. Erleko libriek esaterako, mila bosteun lore bisitatzen dituzte egun bakar batean. Eta kontutan hartu behar da, eguneko denboraren eguneko gehiabaina gehiago ez dutela ematen nektarra zurrupatzen. Lan astunak baiko librienak. Hai Txikiak ki